Bueno, por pues nada, levamos moito tempo sin gravar. Levamos por por boas razóns, Ahora... con boa justificación pero bueno, é un pouco demasiado de tempo. Sí, sí, eu tamén eh, penso, hou un... unha vez que estuvamos aí a punto, pero ao final non, non nos cadrou, pero bueno. Mm. Que nada, eu alegróme de estar outra vez aquí de volta en Oides de Coruña. Eh, rama desde debaixo da súa sábana de Coruña. É eh, no, eh, de novo desde Barcelona. Este nada original, un podcast no que a veces eh, Nesto das introducións simplemente cumplimos o expediente Quedáramos, se non recordo mal, en falar ou eh, Que ti escoitaras Rama ou ibase eh, Creo que non o propuxeras tú De falar de, dos, de un par de episodios que falaban do Reino Unido Do, do fiasco aquel que houbera das... Eh, das notas do, ah, da súa selectividade da selectividade sí, do Reino Unido Si, sí, certo Bo, iso hai tempo ¿eh? Igual sí, el... el... o... está o... cerca da anterior relación non, non, quer, non queres retomar eh, sin preparación ese tema, non Non te acordas do asunto realmente, A, no? Acordome da... Tenho un armazón moi básico e eh, con iso son capaz de ir No, eu record, recordo escoita, recordo que os tamén Chegaras a escoitar sí, sí. Un armazón máis sólido que o meu Fixen os DB Non te creas que moito Que a miña memoria xa sabes que non é un armazón moi sólido no? Pero sí que A verdad que um, Como se chama? Recordan o nome do podcast, Rama? Eh, non sei do, si pro, escoitaran... do programa era en Era en, en The Indicator, non? En... Non, non, no. era ou en Horrorless Ou en More Orles... Sí, era, era, era More Orles, non? Ou en ese ou no podcast de The Guardian. De Polar Mañá. Como vedes, o, me, o meu armazón para este caso é completamente... Enterre. Eu escoitei o de More Orles, que é un, oh. é un podcast que... Que, bueno, ao final teño aí, a verdade, que teño, digamos, entre comillas, ben estimado, pero ao final non escuito todos os capítulos. Esco, Recordo escoitar ese episodio. Eh, Pareceu moi interesante, sobre toda a parte esa de... De que... Pois, pues, a verdade, é que... Pues, un caso moi tangible, donde... O algoritmo, como che di, afecta che a vida moito no? Eses estudiantes sí. que, que, bueno, que de toda a vida Houve decisións injustas por eh, motivos de azar Ou asignación non moi xusta de recursos públicos Ou números bueno, públicos Cuanto vos eu, entonces, máis ou menos o que recordo? Contanos oi... o, o que recordas, eu, interrúmpote se vexo algo O que recordo, O que o que pasou foi que, bueno, non se puideron facer os exámenes o CE levels da selectividade, bueno, algo parecido á selectividade británica. Entonces o que decidiu o Ministerio de Educación foi, bueno, pois vamos a dar un aprobado general e vamos a asignar as notas basándonos nas medias dos colegios de anos anteriores e cobaremos eso de que nunca vai suspender naide eh, entonces, bueno, pues os que tiñan unha boa os alumnos que traían eh, unha boa media van ter unha más oportunidades de sacar unha boa nota e os que tiñan unha peor media media pues, estarán máis cerca do probado raspado pero eh, repartiránse así e teremos moi presente a medias dos colegios eso era algo que tiñan moi marcado porque un colegio que tiña unha media de bueno, de seis e pico, pois pues que seguir acá a ca a media eh, eh respecto a outros anos. Eso que pasou que mm, foi un pau moi grande para estudiantes moi vos de colexios de colexios públicos, nos que había moita xente que deixaba a carreira, que non que non se presentaba aos exámenes ou que que deixaba a mitad de curso e tal, entonces a media era moi baixa deses colegios pero un estudiante brillante podía aspirar a un DEF como en calcar sitio, en cambio, como a medio dos colegios era un 6 raspado, pues puxeron un xacto a mellor. Entón, no, no capítulo, entrevistaban a algún, a algún estudiante que lle pasara algún caso aislado que, que, bueno, que estaba bastante jodido o chaval. Sí, había todo tipo de sesgos también, claro. escolas máis ¿Sí? pequenas, escolas que tiñan certas ¿Sí? especialidades... Eh, había como aí diversos seteos, no? Eh, ao final, como dirrama, di parece que o, o principal era eh, Vamos a mantener un pouco a, eh, digamos, a serie histórica de, dos colegios, no? Asumindo que eso, máis ou menos, mm. eh, se, se mantén Claro, digamos, que eso que non a este ano, con esta circunstancia excepcional Que non afectara a serie histórica que tiña porque, bueno, supoño que usarán esa serie para pa algo, para asignar recursos ou para calquer cosa no, Además, eh... eu creo que era un pouco un, un po unha idea de algo que se, que se tamén se mantiña constante ¿no? porque ao final tamén hai, había o tema de eh, cada colegio Pues, digamos da a, a das da notas ten certa libertad dar as notas ao final é ¿no? ver algúns que señen mm. un pouco máis exigentes outros menos exigentes aí ese quando vas a un colegio ou outroposto a outro, pues, tá, ao final estás sí, claro, claro. está su xeectto su a ese mm. sesgo no eh, entonces claro se se dego maneira para evitar ese resgo de sesgo tirabas da serie histórica de como mm. un pouco ese entendo que eso era parte do parte do argumento tamén ¿no? eh, sí. eh, e, e despois tamén houbo un lío adicional, no, porque isto eh, o día que saíu os entre comillas o, a luz, a xente empezou a protestar porque digamos ou non entendía, ou a xente sentíase inxustamente tratada, no? Eh, a xente que contaba entrar en certos sitios porque tiña moi boas notas, eh, eh, parece que non podía, no? Empezou a isto facerse unha bola, Salí nos medios, etc etcétera, entonces dixeron, "Pos, vamos a vamos a permitir que Os alumnos se queden coa mellor nota entre a que traen do colexio e a nota axustada por este algoritmo, o que supón unha inflación das notas generalizada. Porque mm. se, que, se, se te quedas Realmente coa mellor, que era unha das claro. cousas que non quería que querián evitar usando este algoritmo. Exacto. Pero inflación iba a haber estando dando xa a proba do Entonces, quedaron eh, eh oubo, o, o primeiro lío e eh, despois o, o, o arreglo no fondo tampouco era perfecto, ¿no? Non vou decir que o, o analogía eh, que vou empeorarse, pero Si, sí, non é como cando dis de, non sei, vos outros que tedes un background de, de baloncesto tamén, o típico de perdes o balón e encima fas a falta, ¿no? a min a verdade o o episodio Con, contaba despois máis detalles porque tamén é un marrón ahora aparecerr Para as universidades porque algunhas de comillas xa comprometeran as plazas para non sei que entoncess tiñan que supuestamente tien como que aceptar a má xente da que das plazas que tiñan había tamén un lío po o sea é un pequeno marrón tamén para as universidades eh, Parece ser que os, os estudiantes a algúnn que non puido entrar porque Ahora a universidade non ten plazas Guardan a plaza o ano que ven O que básicamente dar patadón Patadón pa diante pa hasta o ano que ven Entón jodes os estudiantes do ano que ven Realmente estamos dicindo O que van facer Pero estamos en octubre Xa, xa si é sí. O que pasa é que non chegou noso, O noso radar De podcast Eu, como decía Rama, non volvín a escoitar o, o asunto ¿no? Pareceu moi interesante, a verdad, que o episodio en general Ora xa indo un pouco a esto eh, Parecerá moi interesante porque, a verdad, que como é un caso moi patente Donde a xente, mm, bueno, sentiu que tantos outros casos habrá ¿no? onde digamos, sentíase con control de, da súa propia vida Como a Ken Di, ¿no? esto depende de min Eh, de repente, como que en día de un día para otro, dice, depende de ti más o, sí. o posto de una sociedad y un algoritmo que decide asignación de recursos en sí. general, ¿no? Que tanto saber a otros, ¿no? Pero que era como un caso muy visible. Eh, como en casi todos los casos, ¿no? Tú, oelo por primera vez, dices, es una completa injusticia que, o, que a nota de una persona individual que es extraordinario, que fue extraordinariamente ver en un colegio mediocre se vexa perjudicada pola calidad general do colegio, cando precisamente, pois, se acaso, sería todo o contrario non Se estás sobreponéndote á unhas dificultades de que é un colegio peor, con menos recursos, etc., etc., polas dificultades que señan, eh, e ainda así estás destacando, pois, con má razón ainda eh, necesitarías axuda Pero claro, despois verlo desde outro punto de vista de que no, queremos garantizar a coherencia de do nivel de todas as escuelas de cara a, a repartir axudas ou o que seña, e dices, claro, pois pues, coman casi todo, unha vez que te podes a pensalo, todo é moito máis complicado do que parece, evidente, nunha disolución mágica, e todo este é razón por todas as... razón, un, un, un porcentaxe de razón, polo menos, por todas as partes, non? Claro, neste caso, o algoritmo tiña bastante sentido, que pasa que é moi fácil, nun volumen así de xente, encontrar casos... Que chamen atención mediáticamente si sí, además había, una, había un... un claro. Digamos, indo a unha parte negativa do, do, do podcast en sí Ou do, do asunto Non sei se a vosotros, ¿no? pero a mí por exemplo Para un oyente eh, Español que non sabe moi ben como funciona Os, os exámenes De acceso a universidades eh, Ingleses eh, Facíase un pouco lioso, a verdad Era para a mí Difícil seguir o... Digamos, inferir o sistema no tamén Por exemplo, recordo unha cosa que creo que non cheguei a entender Que era como que cada colegio Facía unha estimación a principio de curso De a nota que iba a sacar a xente Eso tiñase en cuenta, non me acordo, pa aquí Non sei se recordades Pero en general, o tono de un pouco do episodio Era que era difícil, no porque ao final eh, Estaba contado, creo, para un ollente do, do Reino Unido Que sabía un pouco como sí. funcionaba o asunto no que Pero entende bueno Entende o eh... sistema, claro. É suficiente que, como eh, pa ver o caso pues co... este Patente que decimos De que pues, oe, pues, ao final pues eso, Que che dan pena os rapaces eso Pero, pero sí. uf, que cantas con outras cousas É ¿no? claro. que eu escoiteino En dous programas Eloy, Non solo en, en Mororles tamén saliu no, no que decía antes no, no podcast diario de The Guardian Que se chama Today in Focus mm. E se máis En casos concretos e Entrevistaba a chavales e tal Xa xa xa Sea, igual ese eu ese, no, ese, ese non non nos coitei. Entonces, eh, además eh, recordo que me chamara atención porque, bueno, puxéramen na piel do, do chaval, que a miña clase do, do colegio da ESO foi a peor da historia do, do colegio, con moita diferenza. Un saludo a un saludo a todos os fazegos. Un un saludo a toda a generación Eh, en, en cambio Pero es... encima encima toxealos. <risas> un saludo a todos os chilenos. Eso, un saludo a todos os focegos e <risas> a todos os chilenos. Está claro. Incluso os peores alumnos convertíronse en persoas excelentes. Séntime polo menos que fínan a miña parte dos dos deberes rama que, que nos puxeras. Sí, sí. o e sea, perfectamente incluso tendo fresco non o faría moi mellor. No, eu tamén no creo, eh, que non, a, a frescura ao final non é garantía de non é, non é garantía, non é garantía de, de, de, de nada. Non sei se quere decir non non no aos so apuntes na caleta, pero si sí que teño na memoria ou estes días estoun repasando algún deses deberes que fixen. Saca a lista de temas de deberes acumulados a ver que tal. Eu teño, eu teño, teño outra tamén que que esta comentou Ravan, para chamárlle deberes, non, pero foi o, um, un episodio de RadioLab que a min a verdade que gustoume moito. Eh, foi o do o do, o do idioma chino eh, eh, ale, O input do idioma chino sí, de e electrónica. Recordades? Vosotros mí... recordades o episodio no que estamos falando, non? Escoitástelo os tres. Si. Sí. Sí eu teño a sensación de que os coitei, pero acórdome de que facía de que había unha entrevista con un paisano que decía que era o o Steve Jobs chino e eh, non me acordo de nada máis, é eh? posible que te es que das es que dormido coitante e por Que eu porque, porque este eh, escoiteino, porque a verdade que a, a min gustoume moito, é reescoiteino bueno, estes primero, días. Primeiro, Eloi, antes de, de que fales del boche de vou explicar aquí simplemente por que o recomendei no grupo, eh? porque a bueno, o problema tecnológico de escribir o idioma chino nun teclado de ordenador, este pues, Eh, supuxo pues, inventaron unha serie de teclados e de, bueno, de, te, de ordenador e de móvil unha serie de teclados pues, con movimento, con distintas unha interfaz un pouco compleja eh, a única persona que conozco, occidental que use unha interfaz non a default de do móvil, sino un algo que se optimiza a maneira de escribir eres tú Eloy. entonces, acordéime de ti e dixen, pois pues, bueno, pois es grupo Pois si, sí, eu gustoume E ora se credes tamén que escribo Para que, para que non nos oia Que queres dicir con eso do input non tradicional E, e conto un pouco a historia ese bueno xa deixaremos desposo o enlace no, no, Nas notas do, do capítulo eh, Se credes Pero creo que a min eh, eh, Rama ti se, se o recordas mellor isto eh, eu creo que a min parece un gran capítulo no eh, eh, Toca un pouco esto O tema que, que, que dixo Rama no De e eh, como eh, un tema que igual non aquí en occidente digamos o, o os que utilizamos alfabeto latino igual non pensamos moito e é de como os chinos con tantos miles de caracteres que teñen no seu idioma como eh, como como se os arreglan para, para para escribir con, con, con un portátil normal ¿no? de feito, o, o episodio eza de basa un eh, se basa un starbucks en, en beijing o en o una ciudad una gran ciudad de china hay eh, gente como está escribiendo no es un poco o inicio 2 capítulo eh? se no te pusiste a pensar se nantes amigos chinos no sabes chinos la verdad é que seguramente a, a respuesta pues non la saibas, no las hay más no no la tenías me detrás entonces bueno después van elaborando como eh, eh, retrotraéndose un poco en la historia de a través de entrevistas de este do doctor one creo que bueno seguramente no lo estoy pronunciando ben no pero en eh, eh, eh, un traductor o por chino o steve jobs chino verdad eso siempre bueno parece me Eh, non, non era necesario Decir o Steve Jobs chino, sinceramente bueno, te, teño unha tradutora moi maja tamén Que se chama eh, Yang Yang tamén, Hasta me acordo, acordome de que se chama Yang Yang Porque teño unha compañeira de traballo Bueno, unha compañera de traballo Da empresa na que, na que o traballo no? Pero bueno, que traballe en California tamén se, llama, tamén se chama Yang Yang E hai outra persona do meu traballo que tamén se chama Yang, Yang Pero que non teño trato con ela Entonces quedeime quedeime co nome, ¿no? Entonces falan de como digamos a implica a a desta de persona en un momento crítico para eh, para o idioma chino, porque eh pues ese o momento no, eh, no que se empezaba a ver que os ordenadores eh, a computación en xeral eh iba a ser moi importante eh pois pues, eh, Para, para o mundo futuro ¿no? Eu que sei anos 60 70 e eh, por aí sí. digamos que non había ordenadores no. personales ou mellor pero xa empezaban a ser empzaba a verse que podían ser unha ferramenta claramente para as empresas para os organismos sí. públicos ese tipo de cosas e quizáis non só para a computación entonces o tema do input é un problema ¿no? e ao principio ni se había unha digamos unha maneira clara de eh, un ordenador de uns poucos bytes de como meter simplemente todos os caracteres que non cabían directamente, non? Eh, tamén falan de problemas de incluso das impresoras, non? As impresoras que habían naquele momento que que tampouco tiñan un sesgo pro alfabeto latino de maneira, non? Que non, non, non había eh, non eran axeitadas para os caracteres chinos, ¿no? E como este este home, pois pues, acabou cunha idea que, bueno, simplificando, é eh, basicamente convertindo os caracteres de os caracteres chinos nos seus componentes primarios no facían analogía de romper as moléculas en, en cada un dos átomos e, e, e ao final eses átomos metelos eh, no, no, no, no teclado QWERTY de toda a vida estra un pouco sí, a isto plantearano en China como si fuese un, bueno, é que era un problema a nivel nacional. Si sí, sí, sería unha forma de quedarse atrás tecnológicamente en respecto ao occidente, pero de dunha forma brutal. Claro. Si non chegan a resolver o problema do input. Eu acórdome, igual estou recordando mal o capítulo, pero como que fixeran unha especie de, de concurso para que a xente para que reso... mandaran varias propuestas de tal que se Había un organismo había como unha un, forma de competición entre entre distintas entre distintas propuestas algo así. non recordo eu do que fose así en concurso Si sí que recordo que fixera un organismo específico o, o, o gobierno chino para eh, digamos eh, solucionar o problema ¿no? eh, mm. o bueno máis que solucionar o problema eh, digamos porque había había defensores de todo eh, totalmente, digamos, eh, alfabetizar o chino, como quen di, ¿no? Pero bueno, para, para o que non saiba, eu igual xa me contou máis dunha vez, pero recordei no o reaprendinos eso neste capítulo, que ao final cada un dos caracteres ten un pouco de, de alma do que pretende representar, ten un pouco de dibuxo, de símbolo do que do que do que representa ese sí. ese, mm. ese, ese símbolo, ¿no? Entonces, claro, todo o que fóa eh, alfabetizar e perder un pouco a esencia do, do lenguaje que non teñen outros linguas no? bueno, a cuestión é que eh, contan un pouco como como como o este este home con ese método seu conseguiu pues digamos comp eh, computerizar eh, o, o idioma chino de algúnha maneira e permitir un input que eh, fose que, que non deixase atrás eh, electrónicamente no ese, ese organismo que se creara a eh, Eh, disolveuse Como que xa non se vía necesario eh, E bueno Contan moitas más cosas De feito Un dos, dos meus principales opinións sobre o capítulo É que eh, É que, de, que é demasiado denso Daba para falar de tres sí. ou 4 capítulos Porque eh, Despois Como un pouco eh, Contanxe como Un debate similar Pasou eh, o mellor 50 anos antes Coas máquinas de escribir En China Contan como Eh falando do pinyin Que é outra, digamos, é unha fonetización do ou un sistema de input Basado na, no, no, no en como sona cada un dos caracteres chinos Falan da, de, do, da... Como se di? O final, os métodos de input predictivos Como é moi interesante tamén o tema de que en China Como ao final se abriu este melón eh, moitos anos antes Pois... Pues, o dito, non? Unha vez aberto o melón, pois pues, eh, eh, eh, a pensar eh, en, en predicción e eh, todas estas cosas Vamos, trátanse moitísimo temas, pareceme super interesante o, o, o capítulo, superbo, e, e de hecho, a, a de feito a miña principal pega é que daba para tres capítulos de eh, e, e, de feito casi nin tratan o tema de, de, do input en pantallas táctiles, que daba pa pois pues eso, pa, pa estenderse, sí. daba, non sei se pa un spin-off, pero pa mí todos os temas que tratan nese capítulo que me pareceu, xa os digo, superinteresante, foi dos que máis me gustou destes de últimos meses que escoitei. Ehm, daba para facer un spin-off, ou 4 capítulos eh, falando do, de cada un destes destes temas que se que se que se tratan, ¿no? E de feito quedoume eh, eh, a min quedou un poquito un pouquiño esa Eh, esas piñiña, no, porque non falan moito do input en pantallas táctiles, no, que foi precisamente eh, polo que me dei rama, e eh, xa o imaginei, por que che recordou eh, O por que me recomendaches o capítulo, por que che recordou a min que eu sí. eh basicamente, bueno, contou vos a historia onde que Terra Macha xa che contei moitas veces eh, para que non soia, eu eh, no, no meu teléfono móbil, mí. Nunca non sei se nunca che contei, no é? Eh? Eu non, eu non sei de que estades falando. No, pois pues mira, mira, perfecto. Pois pues eu, eu no meu teléfono móvil utilizo, non utilizo o teclado o teclado QWERTY. O sea, teño un teléfono táctil como di, como todo quisqui hoxe en día, non? Eh, ao final a maior parte da xente que utiliza é eh, un QWERTY eh, pero unha pantalla táctil. Non? Tamén hai xente que utiliza este que non levanta o dedo. Non sei, no sei exactamente como Non sei exactamente como se chama Ora ou se está moi de moda ou non Pero basicamente que non levantas o dedo ¿no? Simplemente con, a, con esa pequena sí, Pausa pasas, eh, sí, Pero ao final un... sigue sendo o patrón do claro, claro, se Cuarty buscando... sí. Ou un patrón de Ou ainda que en Francia utilicen ese acerti ou esas sí. cousas Un pouco o mismo esquema de sempre O ¿no? pues, eh, sí, patrón de máquina de escribir O patrón de máquina de escribir sí. de Unha tecla, unha pulsación Unha letra ou un símbolo Entón, eu utilizo outra cousa Que isto, pois pues eso Empezou por aí por o 2011 ou 12 Cando os teléfonos Android eran pequeniños E as pantallas eran de 3 pulgadas media, e media En aquel momento atopaba moitas dificultades Tinha un teléfono de 3 pulgadas e e eh, media Acordame e Eu fallaba moito porque había moito espacio muy, Había moi pouco espacio para cada letra Entón Ou teño de dos gordos. Ou teño de dos gordos, pero a realidad é que eu acababa tendo problemas. Entonces, houve unha, é un par de semanas ou así que estoun probando distintas cousas, xa ni me acordo outras cousas que provei e acabei co un teclado que se chama Message Is, non ten un nombre moi eh, moi con moito punch. Eh é eh, basicamente o, o enfoque general do do teclado é unha cuadrícula de o principal é unha cuadrícula de 3x3 no crea, no que hai. Digamos zonas, de, podemos asimilar a 3x3 eh, teclas, ¿no? E hai zonas das teclas que son teclas en si sí, no sentido de que se pulsan para as letras ou caracteres máis comuns. Pero dentro de cada tecla tamén hai o modo de deslizamento. Vale? Entonces, entonces eh, podes deslizar en varias direccións entonces imaginemos no por ejemplo eh, como os digo una rícula de 3 por ¿no? tres eh, la cuadrícula es muy similar a un teléfono 22 antiguos ¿no? o un eh, entonces lo no que sería por ejemplo que sería a tecla 1 a tecla 1 un, Ten una a na, no, no medio a que se pulsa vale. sin embargo con esa con esa tecla se se pulsa se, se desliza se se deslizas nesa tecla hacia baixo é unha acúntilde, se deslizas hacia baixo a dereita e unha v, se deslizas hacia dereita e un guión. e así con todas as letras da cuadrícula. Entonces así, digamos, hai moitas combinacións e de feito caben non só caben as letras, senón que caben eh, os símbolos de interrogación, están todos accesibles na mesma pantalla. E además, como eh A realidad que necesitas menos espacio Porque o gesto que faz é diferente Para cada letra, desde según onde toques Entón, en nese sentido eh, Nese, polo menos, a min resultábame Más fácil non equivocarse de Non equivocarse de, de, de tecla ¿no? Eu, a realidad é que eh, A mín eu levo usando Oito anos A realidade é que en oito anos Convencín a cero personas Para que o adopten E iso hai que decir que eh, O meu traballo, non sei se comentamos aquí Outras veces, é vender software o sea, que levo É convencer a persoas Para que utilicen o software que eu lle digo ad E ademais software... Eu proveio messages O que pasa é que o sea, Fizaxes o teu traballo Conventichesme de instalálo De feito ainda o teño instalado seguramente <risas> É de, de probálo Pero Pero non sei sé. Non a, a curva de aprendizaje Non me sí, decía Non desacababamos o, o rendimento Necesario como para pa Comprometerme a aprender A escribir. A curva de aprendizaje é dura É dura eh, De feito, agora contamos unha anécdota tamén Que me pasou fai unhas semanas A curva de aprendizaje é dura E ademais eu creo que A ventana boa deste de de teclado Eu creo que xa pasou Porque, como vos antes Eu isto probeiro. Si, eran as pequenas os. Pan, eran pantallas pequenas, ora os teléfonos son moito máis grandes que no 2012. Claro. que recordemos que Eloi eh impulsou o uso do internet no móvil no ano 2005 e o Steve Jobs desponte sí. <ríe> sí. <ríe> eu, sí, cando o... naide usaba internet no móvil eh, Eloi usaba internet no móvil o, o Dr. Digamos... Juan desponte <ríe> máis ben Eloy, Eloy xa era comercial de Orange eh, no 2005 <ríe> e hoxe en día sigue vendendo, vendendo eh, cousas non tangibles Pero en vez, de, en vez de impoñerse o message O que se impuxeron foron as pantallas grandes Si, sí, é a verdad Impuxeron as palabras grandes no? Eu mismo veixo que xa non é tan Digamos, ademais, unha cosa que me gustaba moito Que era moi fácil escribir Cunha man Cunha man eras eh, Eso, imaginaos eu, En 2013 Eu eh, jactabame de que lle gan... Cunha man ganaba escribindo a calquera E con menos errores Oxen día o teléfono que eu que teño eu eh costame aguantalo con a mão. Eh, e e o dedo para escribir. Entonces, a realidade é que a realidade é que eu creo que a ventane xa vos. De todas as razas, pequena. Si sí, uh... debería recomendarlle o messages a Boba Marllano. <ríe> Pois pues bueno, eh, volvendo ahora, dando un pouco volta Acordeime ahora dun, dunha anécdota do, do que contaban no capítulo Tamén falan bastante do, do teclado QWERTY, no, no, no capítulo de, de, de Radiolab eh, Unha cousa que eu non sabía eh, A verdad que as historias do teclado QWERTY xa nunca sabes se son se son certas Ou son medio mito urbano, no? Non sei se a vosotros os pasa Eu teño, creo que teño escoitado moitas historias E unha das que contan é que... Eh, Na, primeir, na fila Na que está imediente Na fila do teclado QWERTY da Q Digamos A que está inmediatamente debaixo do, dos números Están todas as letras necesarias Para escribir Typewriter E que eso está feito Para que os comerciales Sin saber eh, mecanografiar moi ben Puidesen facer unha demo fácil Que despois de te oír tantas historias A verdad xa non sabe eso de, non sei se vosotros escoitastes, non, pero eu eh, teño escoitado máis dunha vez que están que as letras están diseñadas así para que a xente non escribise moi rápido, porque entón se atascaban as máquinas de escribir. Correcto. Sí. Eu escoitei eso moitas veces. Eh, sí, eh, teño escoitado sí. algunha outra máis así nesa nesa liña, Que xa no? se broncano en la vida moderna xusto onte, de ese mesmo. Deso mesmo. Eu non sei, eu xa a estas alturas xa non me creo nada Pero a verdad que do typewriter pois, eh, A verdad que é verdad eh, eh... As letras dan Pero parece unha combinación de xa de... o sea, Parece que si, se a idea era Que os comerciales o pixexen o máis fácil posible tamén os podían ter posto dunha maneira máis sí. Podían si poñelo na, na fila da resting position dos dedos Si, sí, ou poñelos todos en fila <ríe> <ríe> sí, O culo, si sí. É casi tal como está tampouco é evidente, tens que andar cambiando demais constantemente polo menos na minha empresa eh, os desarrolladores nunca fan nada para facerme o traballo máis fácil a min eu, eso, digo, <risos> lo, nunca vin nada, o sea os meus desarrolladores esforzanse para fazer as cousas para que señan fáciles de usar para os clientes, eso sí, eso está claro pero para facerme a vida fácil a min que teño que facer damos dous programas nunca tal vin E, e aí, no tema das máquinas de escribir Xa era un desarrollo de hardware diferente sí, sí, sí. Para fazer vida fácil, non só Si, sí, é verdade, é verdade Como xa vos decía, eu penso que A, a, a ventana boa xa pasou De feito xa casi non insisto Niño conto moito a, a, a xente O conto menos ou porque veixo menos a necesidade, a xente simplemente está máis cómoda, o te, a, a predicción do teclado tamén creo que de, mellorou moito e a xente está máis cómoda coas, con, co, coa predicción en xeral, polo menos polo que eu veixo no meu círculo. Eh, e outra cousa que parecía que o iba a petar moito, pero ao final non foi tal, foron os, os smartwatches. Os smartwatches como con entrada no con Pensados como, como en con pantalla Para que escribas ¿no? nele esas cousas ¿no? eh... Nunca nunca pensei eu que houvese vale, Nunca pensei porque non sabía que existía Pero non me planteaba eu que pudese chegar A ver unha resurgencia Do Do do mesex en 2018 Cando empezaron cousas más moches Sería a típica cousa Completamente anti-intuitiva Que sin embargo teria todo sentido Que pasase no, eu, eu a verdad que si sí que te, Como... De feito, na página web deles, xa desde 2012 ou 13 Eu creo que daquela xa había ideas de que o smartwatch podía ser algo que tuvese éxito no futuro, no? Eu creo que ao final... Eh, foi... É que de salvarse de... eles o negocio Claro, eles xa o poñen como unha cousa de... Non só para o teu móvil, no? Sino para canto máis pequena seña na pantalla Pois pues, máis utilidade a sacar o conto ese, no? E de verdade, eu creo que eso sigue sendo verdade O que parece que a realidad, sí. a, a realidad foi que os smartwatches pues, acabaron Sendo, digamos, con, acabaron todos con esfera redonda, En general, pequeniños, un artículo máis de estilo Con input, eh, input por fala eh, conectados ao teu, ao teu teléfono ¿no? Parece que é eh, o, o que por lo menos son hoxendía, máis ben ¿no? e Non son un, ap, un, ap, un aparato co que, que, que, que interactúes moito directamente Se non tens o teléfono encima, etc, etc, no? X sí, non no son un aparato no que contestes emails Claro caso. Claro Então pues bueno, pois pues que é o final que non, non quedou. E fai dúas semanas taménsto foi digo fai duas semanas ou, fai, ou incluso a semana pasada unha pequena anécdota tamén que tamén que vos conto eh, atopei eh, no Twitter de maneira casual unha perso que non conocía que é usuario do meX. E non solo eso, senón, senón, é, senón que é un é, é celebrity do, do, dos usuarios do MSX Porque o, o teclado este, como decía Rama, ten unha curva de aprendizaxe un pouco lenta no? Entón hai unha aplicación, no? digamos, na, na tenda de Android, imagino que na de, na, de, na de Apple tamén Para é un xogo, que é, é un xogo competitivo se queres Para aprender a dónde están as teclas, donde están as letras no teclado, no? Sí, sí. entonces ao parecer este esta persona que atopei no twitter porque lle contestou a o noso profesor eh, de hormigón que tamén é activo no twitter como xa conocedes contestollo por outra cousa e, eh, e sacolle unha captura do, do teclado ¿no? por eso vino no twitter E despois falei com este o parecer estuvo no top <risas> eh, no top mundial do xogo ese do ranking debeu estar de top 3 Según me dixo A verdad que non o fun verificar no Pero además el... de esto Sobre todo admiro porque polo que me contou Conseguir consegui yo empaquetar a 4 ou cinco personas E eso paso Tensi que preguntar Que lle... método eh... A verdad que non Preguntei que como fixera eh, e Non me explicou moito Pero dixo Houvera eso... xente que yo considera meter E outra xente que Que mm... Que, que non que non co non, non conseguirá básicamente ¿no? e isto foi en realidad foi un pouco de casualidade foi a semana pasada ou faiido a semana algo así e o episodio pois pues, esto rama recomendou nolo pois pues, xa vai por aí por, por agosto como vos decía se, como vosía por, por terminar a sección esta A amigo recomendo de verdad eh, o, o episodio de, de radio La pareceécme que é dos eh, dos cos é un pouco denso daba pa máis pero non é eh, seno os coitaches eh, que nos estei contando a verdad que se lle vai o tema hai máis cousas das que das que comentei e detalles eh, eh, en xeral parecem interesantes eh. a min parece o moi mellor capítulo desde que se marchou Robert Rulby non nos no, no, no oin todos como pa dicir isto pero, pero a min a verdad que a verdad que si sí que foi un dos dos, dos dos highlights os últimos que estou descoitei últimamente a verdad que si sí. joder, pois pues, pues, oi Tenho que escutar Fixemos xa moito que, que Tambén é un, ¿eh? un capítulo que apela moito A os temas que Interesan a eloi eh, A min tamén me interesou bastante sí, sí, a Pero Eloy creo que lleva moi ben Ese capítulo Aí conocesme rama A verdade que si Pero teño a sensación de que a Calquera que teña mínimamente curiosidade Sobre O idioma chino Que é algo super ajeno para o a maioría dos sí, mortales, sí. de Europa, supoño. Realmente pa a maioría dos mortales no. Efectivamente, iso no, é correcto. Pa mortales en absoluto, pero pa correcto. a maioría dos mortales europeos. Si, eh, seguramente algo moi que nin se un pouco te posa a pensar como funciona, ¿no? eh, eh, eu creo que dáxe un bo, unha boa intro realmente a no, no, non non só como se mete polo ordenador, no? De de, de como funciona o idioma en si. Sí. A verdade? Sí. Dá unha unha intro moi rápida e eh, eu uh, a verdade que creo que me vai quedar. Tamén sobre o tema ese que non explicamos aquí, pero do do pinging eh, eh, un par de temas máis que, que creo que tamén son interesantes, ¿no? Pero pero bueno, eso pues para os ointes ou que o queira escoitar, está aí, a verdade, eh. eu, eu destrago en escoitar porque o que me o que me contastes, eu creo que aproximadamente, debime de quedar dormido no minuto 15 do, do programa. Eu empecé a... a o planteamiento do, do problema de cal era o problema de, de por que non meter o, o chino nos teclados. Hasta aí cheguei, pero despois tu, de que, todo... Quedaste este tecleando no medio dun Starbucks e eh, aí te quedaste no dormido. Si, sí, efectivamente. Que además, o o primeiro que escuitei foi o, o do inicio do Starbucks, que me pareceu unha cosa bastante ridícula que grabase xa daba un rade, no me acordo que era o reportero indo a un Starbucks a mirar alrededor e despois chamara unha reportera en Hong Kong para que fixe eso mismo pareceu efectista e ridículo e puxome en principio en contra do programa e, e despois vexe que me dormín polo o cabreo <risas> pasaba boito a mi eso non me puxo si me a mi cobre mí... Puxo en contra del programa o de el Steve Jobs, eh, iba a decir, el Steve Jobs gallego. No, o Steve Jobs eh, <risa> chino. Que no sé si, creo yo seguro que, no, Twitter seguidlo vosotros, pero hay un, hay un usuario de Twitter que tengo un fío de recopilación de noticias de el Steve Jobs gallego, el Silicon sí. Valley gallego. el sí, sí, es buenísimo. Eso parece muy buenísimo, porque siempre hay... Sí, vamos, tengo, eu creo que ten un fío, ¿no? por aí depois, pone, sí. Buscámoslo e puñémoslo na nota, nas notas do capítulo Eu creo que a verdade é que está moi ben E a verdade, eh, puxome Foi por pouco tempo, eh, a min mantívome Pero tamén me puxo de morros co, co, En contra do capítulo eh. É porque me parece totalmente totalmente innecesario, no, pa na presentación do do, do do home este que xa fixo bastante, non fai falta que lle méritos mero. por si sí mesmo intentar que compararse Exacto. con un comercial. Pero creo que decía, ¿eh? creo que decía él, no. Esa no, no, no, sensación. No, no, no, no decía el. No, no, yo. Sí, sí, sí. El contestaba con gracia. Él respondía con gracia e clase, se me apuras. Ou traducironnos, o que nos traduciron eh, parecía con gracia y con clase, en la mi opinión. Con gracia y con clase fue yo, hostia, no sé nada con... que, que tenía o Federer chino o algo así. <risa> sí. No sé si Federer te, te gracia realmente. Clase, te. No, pero me, me, me han traído. Esto no lo sabíamos cuando grabábamos, pero sabemos cuando editamos. Nada del xinal está en podgalego. podgalego.agora.gal Bueno, temos eh, algún máis... Ah, bueno, teñamos pendiente unha cousa que decía, que dixo Javier entón, ou antes, que recibira un paquete que nos iba a facer un, un ah, simpático sí. jogo interactivo nada, son respecto. Respecto. Eh, o paquete eran libros como ben adivinastes e eh, son libros eh, que escoitei eh, recientemente en podcast e eh, o xogo é si podedes adivinar que libros ou que, ou en que podcasts os escoitei primeiro non vos Uf. vou dar ningunha pista e despois digo o título do libro e despois digo o autor e sin ninguna das tres o acertades o orden sería eh... o orden sería nada título do libro o tit... seu nombre do autor eh, sí. <risa> e vale, para... si se me dites o título do libro xa sei de caballo mmm Pero que tens que adivinar en que podcast escoitei falar de xe si. Claro Pensei que hai ideas para un libro Porque aquí vengo plot twist hay un libro que non recordo exactamente en que podcast escoitei Pois <risas> a ver se si vosotros ah, vale. recordades por mi Empezo... non, é... non é o libro que salió a venta hoxe Porque por algún motivo a mi non me vai chegar hasta noviembre Por algún motivo que enfadará a a Roman Marx porque vamo e quere meterse na lista de bestsellers e claro, non vai non Probablemente, para que a lista de bestsellers do New York Times, tu non contes, sí, pois non te mandan con... hasta ahora mm. Eu era o primeiro que iba a decir, iba a decir o libro de 99pi Pero xa mm. dixates que non é Non, no, xa dixen que sí. non, porque xa hablé que Xa o estábamos dando, por, por suposto, o meu primo meso, porque estamos falando del de, de bastante De feito, suponho que a, min, a meña copia tamén chegará o mismo día 11 de noviembre que a él Os dous eh... comprastelos xa, xa o pre ou como... Os... por certo, non? Si, sí, si, sí, si sí. ando... Pre-order ando... desde o 25 de agosto, teño en... Uh, sodes moi fans e moi early adopters Eu, eu comprei no esta semana, me parece. Eh, eh, estuve pensando en non comprarlo, por, non dare, porque ao final se do comprar por, por Amazon, pues, en fin, non me gusta utilizar Amazon. entonces se houvese a opción de podértelo comprado de outra maneira, eh, desde o 25 de agosto teña a idade de comprarlo aproximadamente, e eh, esperé hasta ahora, Bueno, espere, o fono deixando hasta ahora, porque no fondo da, da cabeza, pois pues, teña a idea de que non me apetecía comprarlo por internet. Pero ¿E, e crees no que non bastero de que xe onde comprarlo sin ser por internet? Vivindo en Barcelona? Claro, en Barcelona hai librerías de libros en inglés, pero eu unha, non sei sé se si hai máis. E realmente, bueno, igual sería a cuestión de ir ali e pedille que o encargasen eles. Son moi muy... en... En realidad podes ir a calquer librería pelles e pedilles que checare encarguen un libro pero non sei hasta que punto eso non é dalle un o, o mismo negocio a Amazon pero por outro por outra parte non? canta parte de vos o compra por eh, apoio ou algo que vos gusta que se fai <ríe> e canta <ríe> parte e canta parte é porque credes que vos vai gustar o libro eu a, a min eu creo que a Os, os vos sentimientos de, e a, a ganas de apoyalos eh, como poido ter con outros, con outros podcasters eh, eu creo que xa teño pagado suficiente a, a Radiotopia como para non telo eu xa non me sinto culpable por non participar en historias destas de, de, de as iniciativas estas que fan que xa regalan monedas unha vez ao ano se lle subesa o seu Como a asignación mensual que lles pasas ou cousas así, con xa non participo xa me dou por satisfeito, teño unha moneda xa me chega, e vou pagando cartas o suficiente tempo como para non como para non tal pero o libro en primeiro lugar pareceme que me vai gustar o libro en sí en segundo lugar pareceme que vai ser un objeto bonito que me guste ter na casa porque a min a diferencia da vosotros os gustan meter objetos bonitos na casa <risa> Bueno, en me ter casa. O problema é que non falo contra eles, <risa> pero non intento contar historias aos pero... meus libros, pero eh, eu estou totalmente convencido de que o libro me vai gustar. No, non non cometido, non sei, no conozco má eh, conozco más sí, ou menos de que vai ir o libro. Leva me gustado todo podcast desde desde que empecé a escutar fai oito anos é eh, perfectamente razonable que me vayas a gustar o libro. A outra cosa é que realmente ao final vai ser un resumen eh, un pouco contextualizado, un pouco ampliado de capítulos que xa levo escutados, pero é que incluso ainda que seña eso eh, pareceme que me vai resultar hasta útil se si queres ter un sitio de consulta de histo de, bueno, de historia das cuales solo me sonan campanas Eu creo que vais ter máis material original do que tú pensas. Posiblemente, pero, por exemplo, eh, por exemplo os ascensores paternoster. Que sei deles? Sei máis ou menos o que son? É sei que hai un capítulo de 99% Invisible de fai sete anos no cual falaban deles. Eh, se me ponen a buscar na súa web, evidentemente, acabarei non encontrando e podereis me ponen un capítulo de media hora Eh, ao cabo da cual direi, ah, mira, pues, ahora xa sei isto Pero, si en lugar de eso, pues penso, hostia, eh, os ascensores paternóstere. Simplemente vou a, a estantería do salón e eh, abro o libro e eu... o busco, pues, será moito máis fácil. Eu creo que esa, esa función anticipo que a, poida... que a poida ter. Porque, en fin, o de ter unha idea vaga de cousas que me sonan de de fai anos, pues, de, de que realmente non teño ningunha seguridade de poder falar deles, porque no fondo sei que non me acordo esencialmente de nada, pois pues, pásame constantemente. Entonces, todo o que seña poder consultarlo facilmente, que xa o sei que sí. tamén estará na Wikipedia, pero... para consultar cousas rapidamente, pois pues, eu levo consultado cousas pois pues, de ahora que me veñan á mente sobre puntos lagrangianos que falaron en algún momento en 99pi e busquei no despois eh, porque saliu ese tema no café eh, na web directamente de, de, do podcast. E a parte do do capítulo, pois pues, tamén normalmente pois pues, artículos sí, en eh, un blog que, que complementan bastante as historias. Entonces, para buscar algo rápido en calquer lado sin ter o libro diante é máis útil internet teño por objeto de coleccionista puramente, porque sei que me vai gustar o libro porque me gusta as historias que contando vos eu estou dudando todavía eh, de se non é que me decidirá non comprarlo pero si, sí, estou dudando eh, pero, digamos o que si sí decidí que o pre-order que iba a pasar en algún momento decidí eh, pero Entendo as cousas que me está dicindo, eu aínda non aportei moito a Radio Tope, entón aínda teño a parte un pouco de sentirse mal que mencionou Noé. E, e por outra parte, pero outro, por outra parte a min meter os libros en electrónico e creo que este non é un bon exemplo para ter o libro en audio, audio libro, eloi, audiolibro. Este audiolibro creo que ten moito sentido, no? <risa> Sería menos o libro o audiolibro con sei, bueno, seguro que hai moitos así, no, de xente que ten un podcast e despois escribe un libro e eh, eh, se queredes con esta tal, volvemos ao xogo. Se credes que eu xa, digamos, eh, eu de hecho, de feito, xa fallei falle a primeira, ¿no? Eu va a dicir este, este libro e este non é. Pois pues vou che dicir eloi que un deles é un podcast que sei que escoitas non igual todos os capítulos, pero así que escoltas algun de berbuco. Teño, teño outros, sei de eh, tanteaos, pero teño dous máis na cabeza. Eh, bueno, no é non sei se teites algo Ou sigo eu, eh, eu, eu equivocado no, eu, eu estou completamente completamente blanco A ver, eu, bueno, teño dous autores Que non sei o libro, non xe fixo moito caso Pero sei que falaron de que eh, iban, tir, iban ter libros en Este, con este xa me equivoquei Pero aínda teño Eh, aínda teño algún candidato que me se me veu á mente, que non sei o, non sei os títulos dos libros, ou tería que pensar para os títulos dos libros e se, se me fixeses eh, a pero un DLC é dos libros de, de creo que se chama eh, Tim, Tim Harford de Cautionary Tales. Si, sí, eh, non é eh, eh, un é eh, tamén lle teño ganas. Pero non é ese autor, nin é ese libro. Nin é ese autor, nin ese libro, nin ni é ese, ni ese podcast. Porque tamén mencionou, mencionou algún libro que non é seu. Eh... Pero Tim Harford sale eh, escribindo a, a reseña do libro en portada, do libro que teño de antes. Eh... É bueno, xa... moi chele la reseña, así que Espera, eh, o, o, o bueno, non sei se queres ou digo outro Porque non sei se se son amigos Vale, pois... Pues, eh, home, amigos son, porque fala la vende sí. <risa> No, outro que tiña en mente tamén É eh, o de este eh, Non sei como se chama de nombre Pero eh, non sei que, Green Que é o de Anthropocene review Tampoc, tampoco, tampoco no, pero, es. no pero además ese libro va a tardar en estar. ¿eh? Pero ten, ese creo. señor ten sí. libros anteriores. Sí, sí que tiene. Sí, tiene comedias románticas juveniles. Bueno, ni, no son comedias realmente. Bueno, ah. ese señor, por cierto, es John Green, que creo que es mucho más famoso por, lo, por, por los seus libros románticos juveniles anteriores que por, por los podcasts de Antropos sí. review Den dos seus libros fixeron series de películas eh, e foi eh, el si de sí, sí, con moitos dos seus libros Po pues ese serán os tres que así que vale, agua pues... agua co os tres casi pódese di non aínda que con un salpiquei vale, todo... algo non sei res seeña con a, sí, con... a tim Harford. Eh... Acertaches que bueno le escribió a la review de este libro bueno. dice gripping, ver, entonces, gripping and mind bending you couldn't ask for a better story, story claramente son amigos Storyteller, eh o sea que un sí, sí. o libro chamase Money <risa> Money, the true story of Atan o Fameira fi Ah por qué me suena a mi eso? A mí también me suena Spoils porque salió en, recientemente eh, Falaron de historias algún... que ven en este libro En un podcast Da en PR Bueno, vale, tengo una pinta de ThruLine Que no puedo con él Pero No eh, Ay, por favor pues sí que me suena ¿eh? Pero realmente e, tampoco Es que si vos digo nombre de autor Se va de saber que podcast, eh Eu considerarme que fallei a rama. Por min... Non, eh, se, non sei. Non, non sei, pero non vale. se me ocurre. Pois, eh, Jacob Goldstein. Ah. Host of the hit podcast Planet Money. Pero non escuto Planet Money. É que falaron del, fai ou entrevistaron o fae pouco noutra parte, ou algo así. Igual, a raíz do libro este. Probablemente. Eh... Ah, en Longform. Efectivamente, mire, pois pues, si sí. sí, escoitei no eh, sí, aparte claro, de, claro. tamén sacaron noticia eh, historial deste de libro en as últimas semanas de agosto e a primeira de septiembre sacaron historial deste de libro en Planet Money, en The Indicator e despois claro, sacaron clave, no Longform, sí Claro Pois pues a mi sonábame de oír la entrevista en Longform a a Jacob Goldstein pero non bueno, iba a chegar de, ni de coña E despois teño outro libro Que este non o va nin de coña Porque é o libro que non me eu de, de onde escute <risa> Así que Vou polo poñar moi difícil Este xa vos vou dar directamente o título sí, o autor, Que é de Moscow Rules De Antonio e Jonah Mendes Nada e Incluso vos vou dar un pouco o argumento Nada, nada Eu, eu con esto solo Nada de nada, a nada. Jonah, Jonah Méndez Eu escutei a, a muller porque Espera, este son É un matrimonio. É un matrimonio de espías eh de extraballadores da CIA, bueno, traballadores. Si, home, pero Tony Méndez non é o que o que fixe a operación de Argo. Si, correcto. son famosos como ex exespías da CIA. A muller era experta en camuflaje, ten un vídeo en Sacándose a cara diante dun presidente Efectivamente, Pachova, que foi a sí. entrevistar a un presidente Explicarlle cales eran os métodos de camuflaje E despois da de, de entrevista Cinco presidentes e de dese conta de nada Pois pues sacouse a cara e, e o tipo descubriu que era unha muller A, eh, a peli de Misión Imposible eh, É pura realidade foi pois, sí Pois esta muller saliu nun podcast eh, Ai pouco Ela para ter por promoción deste libro que, que fala pois un pouco das súas técnicas de camuflaje e tal, do que pode contar, do que xa se pode clasificado. A miña esperanza era que non se acordase, pero non é acordase de, bueno, da muller porque é bastante conocida. Sí, sí, da historia de de, de Tony Méndez e tal. Mm. Eh É da historia de Arcos, se queredes que tamamos podemos contar que a historia do desenvolve da película, pero pero non sei en que podcast os acache, de que podcast os acache, xé. A mí, sei a que mí non che podo axudar tampouco, Ramón, para nada, ah. estou forísima. Bueno, pois podemos abrir os o Fazendo... correo se si alguén Fazendo... ten algunha duda que escriba a nadaoriginal@gmail.com. gmail.com e que nos dea súa opinión. Haciendo trampas, eh, mientras estabas hablando, acabo de buscar yo una mendez podcast. Entonces salió y eh, mencioné, y voy a dejar por, por imposible, pero mencioné porque me llamó muy atención que está no entrevistado en un programa, no podcast de John, de Jordan Harbinger. No sé si será ese donde escucha. No sé qué podcast es. Vale, vale entonces nada. Es eh, que, precisamente hablando de Longform, eh en Longform anuncian moito un podcast que se chama O Show de Jordan Harbinger que, que o venden como, bueno, como unha especie de programa de entrevistas similar ao que pode ser Longform e que sempre, mo, sempre, mo, sempre que sempre o anuncio, estou a, a punto de poñerme a pero despois nunca acabo de, de facelo, entón por, bueno, mencionado porque veixo que, o, que entrevistaron a paisana esta e digo a ver si Javier o escuita E me dices, sí, no, sí, no, no, pero bueno. Pois, pues, no, sinto que... Fixi un ejercicio agora, busquei eh, John Amende nos programas en episodios recientes e non se me ocurrir, pero agora xa sei donde escrité. Eh? Así que podía haber feito isto. Así foi máis divertido. En vez de, de facermos perder o tempo. Así foi máis divertido, pero con eh, pero... Sí. O programa foi... Eh, é un dos programas que me poño os domingos pola tarde cando veño de Foz eh, para vir no coche. Poño eh, sempre eh, primeiro o capítulo dos... Eh, de There's No Such As A Fish e detrás <risa> eh, o Wait, donde Don't Ten Bueno, sempre. Creo que hoxe esta costumbre o mellor hai dúas semanas. Yes. <risa> Tam pouco. Pero no, bueno, a tradición que vou que vou a, a tela mentras probablemente unha semana máis, que este fin de semana de puente farei no lunes en vez do domingo. Pero despois de ir o sea, Turquía xa non poderás Aí morrerá no a tradición, sí, Pero, <risa> pero valeu para pa perder vermilo. tiñas ¿Te, un terceiro libro ou quedaba o test aquí. Teño un terceiro libro, pero este... Dizer, o, o que era máis difícil de adivinar era o, o que deixei aí no medio. Este é máis sencillo de adivinar, pero este un, hai, este en bastante máis tempo que o escutei, non é reciente. É, sei que en que podes que o escutei, pero a vosotros é moi difícil adivinar. E, o, o libro chamase The End of Everything, de Katie Mack. Eh, entrevistaron en oh, entrevistaron o no, participó relativamente poco en un infinite monkey cage que igual es por eso desde luego a, a Katie Mack. Eh, sí, Astro Katie en Twitter, en, sigo en Twitter, eh. Eh, sigo en Twitter. Así eh, eh, que tuvo en en infinite monkey cage pero e eh, falou directamente deste libro en outro podcast É un podcast diario de ciencia que xa non é diario de enviar que se chama ta, ta, ta, ta, ta, shortwave. Ah. Tiven que ir, que ir buscar Ahora, eh, mentres falabades eh, A Katie Mac Que eu polo nombre non a reconocía Hasta que vim que era Astro K Katie por, Sí, Astro é sí. eh, eh, O oh, eh, oh, oh Avatar Si sí que son moi Moi reconocibles sí, sí. Astro, eh, Astro Katie Bueno, é personalidade máis de Twitter eh, que, que de podcast A verdad, eu asocio máis a, a Leela no Twitter Claro, claro, que eu sabía que ibas a comprar ese libro, pero asumim que, digamos, é, que, ese, que ibas a comprar... É ese libro non veu no paquete desta de semana, ese libro xa o tiña aquí na estantería incluso, que ando vivías aquí. Sí, o caso é que asumim que, que era porque, bueno, porque así que sentíte igual que a mí. No, bueno, pues foi porque a escrita Angel Saliu a... O libro vai sobre eh, posibles finales do universo, del do, bueno, teorías sobre como pode acabar todo desde o punto de vista físico eh, describiu todas esas teorías en 10 minutos de unha forma brillante no capítulo ese de Xorwey que vos lo recomendo e eh, comenzou joder, pues resumiu todo o puto libro agora teño ganas de comprar jugando, o, o contra sería o contrario, más, o máis razonable dices, bueno, pois pues xa me contaches todo non xo compro Entrevistou para pa fazer o libro, por cierto, a, a Roger Penrose, que ganou antes o, o Nobel de Física. e eh, eh, Puxo en Twitter, por eso o sí. <risa> sei. <máis, risa> son temas informáticos. Eu, eu eh, Rama, non teño máis información, pero vou te dicir que vou haberseme escoito tamén de, de ver es, eh, este, este episodio. Ao sí. eh, te... final son 10 minutinhos. Si, sí, este... si. Sí, sí. eh... Este non costa moito o traballo. Mas está moi ben, este é unhas teorías que, ademais, seguramente non moitas delas van quedar obsoletas, non? O tardarán moito en quedarse obsoletas. Bueno, se se quedan obsoletas non estaremos ali e nada, o xe viño deu pa máis do que pensaba ao final sí. os podcasts son unha forma de vender libros si, sí, si, sí, é, <ríe> é verdad últimamente, de feito, eses dos que vos, como que, o de Tim, Har o de Tim Harford tamén, e que vos comentei e hai metos casos de a xente empeza co podcast e, a, unha maneira de monetizar é empaquetar un libro onde contra o so mismo aos teus oyentes ¿no? claro no, bueno, pero xa non é solo xa non é solo eso que pa eso bueno vale que ten un, un certo éxito e demás pero propiamente am, cantos capítulos de podcast que escuitades son directamente entrevistas a xente que está promocionando libros moito máis que entrevistas a xente que está promocionando outras cousas, vai? non sei, tamén sería o que escuito unhas cousas moi concretas, pero a miña má sensación de que na televisión entrevistan actores que están promocionando películas e nos podcast entrevistan a escritores que están promocionando libros Si, hai moito des E parece moi genial Eu sigo, sigo, sigo, ao final eu non escoito tantas eh, entrevistas Pero si sí que, si sí que é un pouquinho O tanto, non hai tanto creo que non hai tantos episodios do que eu escoito que ao final son entrevistas así diretas Pero si sí que é verdad que eu, Clara, é o Clara, é un tema no, no medio realmente, no? É, é... En Indicator, por exemplo, fano moitas... Ainda que non é o tema, moitas veces traen a alguén que acaba de sacar un libro sí. eh, eso, eso é parte da, da promoción eso, sí. eso claramente A mí pasoume, eh, fai non moito, escoitei un... escoitei de, en Conversations with Tyler eh, tamén entrevistaban a, a, a Matthew Iglesias Eh, que non sei se se conoces un que está que cribe Ma Iglesias con, con el griega porque hai iglesias en gallego. Se non sabes. No, Nun non no sei a historia de Macio Iglesias e o seu apellido, pero si sí que ten Mat Iglesias é un periodista que creo que ten un cargo tipo editor en jefe ou algo pro o estilo de, de box.com e uh -huh. que bueno, é unha das digamos dúas figuras máis conocidas de Box ¿no? son Er Klein e Mat Iglesias. E eh, eh, chamase Mati Iglesias eh, con I eh, griega na, na inicial de Iglesias. Eh, en algún sitio en to, na, en algún momento, un títere, preguntaron por que era, e eh, dixo que era porque o seu apellido non viñado do castellano, sino que viñado gallego, en eh, que por eso era con I e non con I latina. Eh, este é un dato rato que tello na cabeza en algún sitio esto vai moi en Va moi línea con o que vai decir ahora de feito porque eu es que te llevo a entrevista en Conversations with Tyler e, e fixen despois da entrevista non foi ir comprar o seu libro senón foi deixar de seguirlo no Twitter <ríe> <ríe> así que fixo o efecto contrario este que estamos comentando esto vai en línea ou da pé a, a unha cosa que vos quería comentar eu pero a, a todas estas tú a, a Mati Iglesias porque que deixas de seguirlo en Twitter porque xe parece e... Eh que non ten idea ou porque che parece ou ca, porque cal é o motivo último de que o deixes de seguir en todo. Foi un pouco non sei cando empecé a seguir nin como atopei, pero eh, Tiño pues, de veces de vez en cuando falaba de cousas de, de, o, de cousas principalmente económicas ou de política pública eh, sobre Estados Unidos en general, tampouco non falaba de outros países, creo. última eh, fa, falaba moito de, de temas de De urbanismo e de densificación, ese tipo de cousas ¿no? eh, Dos Nimbis e dos Jimbis, esas, esas historias ¿no? eh, A realidad que a entrevista eh, fíxome perderlle un pouco O, non sei sé si se respeto, pero a a opinión positiva que tiña sobre as súas opinións formadas Digamos O sea, as, ao que antes trataba como opinións formadas, agora trato máis como cuñadeo, se queredes, no. Eh, non sei, non hai unha liña, non hai unha delgada línea roxa de onde as opinións formadas pasan a ser cuñadeo, no, sobre todo en economía política e política pública, seguramente. Eh, pero claramente pasou ao outro lado despois da de entrevista. Claro, final é un medio moito máis comprometido unha hora de audio que 280 sí, caracteres. Exacto. Eh, eh, o sea, non eh, tampoco non quero vir aquí a dicir que Mato Iglesias non tienes ni puta idea, eh, tenía que estar yo escribindo. Aunque aunque lo, lo pienses. pero <ríe> non lo diré aunque lo pienses. <ríe> pero no, bueno, digamos... Eso sería caer na trampa da, da, do medio falado en lugar de, de Si no, no, si non lo escribirías, non lo comentes. Eh, os mis oyentes, se quieren se saber lo que realmente pienso, pueden seguirme en Twitter a ver, a, ver si, a ver si el de Rajom es. No, es broma. O sea, no fue en plan nada de no tiene ni puta idea, pero fue decir mmm, bah, eh, hasta aquí hasta aquí llegamos a eh, Macio Iglesias. Imagínate. Esto que me contas ahora también de, igual se nunca era antes, igual caía ahora. A mí, a mí fue una cosa que me coa que me quede digamos, que me chamou a atención. É, é unha desas... dunha desas casos nos cuales unha persona che parece que sabe moito, que é moi profesional, é que é moi tal, hasta que che toca de cerca, entonces dices, ui, pues, pois, me sité esta idea de todo, entonces igual igual o problema é que non sei eu é que me está vendendo unha moto e non tanto que el sei pa moito. Dicho lo cual, capaz que Deus se tampouco de que non que griegas en gallego Eh, últimamente tampouco quere dicir Que se a súa familia Non podase ter o apellido Con Y igual que hai Candois ou que se eu Que ao final serán apellidos franceses Por outra parte En fin, en todo caso eh, Eso amigo que me daba pe a falar Era de Rukmini Kalimachi Que, volo, que vos pasei un pouco Un par de, de titulares Da, da sí. polémica da última semana Realmente non sei se a seguiste de vosotros, pero tamén é un caso similar de unha persoa a cual tiña moi alta estima. Eh, incluso creo que recomendé aquí no podcast as entrevistas de Longform, as dúas primeiras entrevistas que lle fixeron en Longform a Rukmini Calimachen, nos cuales máis que contar a súa historia profesional ou tal, contaba a súa vida, como emigrante, etcétera, vivendo primeiro en Suiza, despois emigrando a Estados Unidos. Eu, en fin, personalmente, pues, non teño mala, mala opinión dela, non a conocedera, evidentemente. Pero, pero últimamente, a última semana, pois pues, o gobierno de Canadá, Rukmini Kalimachi, tuvo un podcast de moitísimo éxito o ano pasado, que se chamaba Califet, no cual eh, non é que se basase exclusivamente na historia de un suposto eh, membro do ISIS de Canadá, pero digamos que era a historia que utilizaba como P eh, para contar a, a raíz dela unha historia moito máis grande da formación de ISIS e da da, da da situación naquel momento de, de ISIS e demais. Eu utilizaba constantemente a referencia da historia como gancho da historia personal deste deste ciudadano este canadiense, Abujo Saifa, que supuestamente viaxou a Siria para participar na súa na guerra civil, estuvo baixo o mando do califato, Había, a, a estas alturas do podcast xa me sonan campanas, pero creo que incluso mencionaba, se mencionaban que, que, que asesinara xente e demais, e, sin embargo, estaba eh, libre, vivindo en Canadá, e sin ningún tipo de, de problema legal. Eh, ahora a policía montada eh, de Canadá o que fixo en lugar de detelo de por, por terrorista do ISIS, foi detelo por, eh, por, por, o sea, por por mentiroso, por vender eh, por estafador digamos, porque dicen que a súa historia de, de todas as, as tropelías que supuestamente cometeu no ISIS, pois pues que son inventadas <coughs> e... Eh... E a raíz de iso, que desde logo non teño nin idea de si iso é de que entenga razón no asunto, pois saliron ou saliu xente eh, falando de casos, de máis casos, nos cuales a investigación de Rukmini Calimache, con todo o prestigio que ten ser, eh, non sei cantas veces portada do Times, etc., etc., pois que deixaba bastante que desear e que lle colaron bastantes motos de, de creerse ou dar por boas declaracións de xente que tiñan claramente incentivos para contarlle mentira e que despois se demostrou que non eran, eran certas en absoluto. Eu, de Calimachi igual que de Mate Iglesias sospeitaba un pouco por decir que a igriega de Iglesias era porque era gallego pois xa me deu Madre Espiña cando o atentado de Barcelona sin, sin ser capaz de recordar exactamente que dixo mal ou que información mala deu o sea, incompleto ou que seña, sí que me daba a sensación de que, bueno, esta muller está en Nova York, non sei a quen chamaría ou a quen tal, pero a quen chamarse, pues, iría un periodista español que o mismo ya estará dicindo a Rukmini Kalimachi, que estará dicindo no seu propio Twitter, porque razón me vou ter que fiar máis dela, de que creo que había unha historia de que confundía, non sei se os, os terroristas de Barcelona, creo que eran de Ripoll, igual me estou confundindo agora, pero bueno uh -huh. eran un pueblo era de Ripoll, de... Sí. sí, pues confundía ou decía que Ripoll estaba na na área metropolitana de Barcelona ou que estaba a 10 kilómetros de Barcelona algo por estilo creo que estaba confundindo Ripoll con Casteldefels eh, en fin son eh, un dato evidentemente pouco importante evidentemente foi algo que dixo en Twitter que igual despues cando tuvo que escribir na noticia no Times tuvo tempo de corregirlo Pero aí cando dices, bui igual non igual non debería fiarme tanto do que diga esta muller e eh, eh, mirar, non, non no outras partes, de periodistas máis cercanos, o que sei. Eh, bueno, agora, sin saber exactamente en que queda toda a historia da policía montada e sin saber si a xente que saliu dicindo que, que ya colaban cada dos por tres realmente me está colando a mí ou non, pues bueno, eh, hai aí esa, ¿no? esa duda, esa precaución. O Times dixo que iba a refacer a investigación periodística ou revisar a investigación periodística que deu lugar a Califeit eh, a raíz das novas, dos novos desarrollos da, do caso. Así que parece que eles, e ela saliu con unha declaración eh, formal de, a los medios. O sea que Parece que é unha cosa que lle está dando problemas no traballo que están tomando en, en serio e en consideración. Non é. Sí, eu que escoitei bueno, non, non, non me informei máis que o que puxetes tú por aí no, no grupo de WhatsApp pero o que decía Rukmini era que non era o centro da súa historia o, o caso do, do ciudadano canadiense ainda que despues de haber dos anos que o escoitei na miña mente sí que o é Así que sí. o que queda realmente son as anécdotas que usaba do relato de, con ese tipo eh, como pe, como fío para, para expoñer todo pues, o sistema organizativo de ISIS e tal que describía no podcast pero do que te recordas eran dos do, do, da historia do, claro, do, do. O, do paisano. O final o final pues, ofano. ¿no? O final estas, estas trucos narrativos sobre estas estrategias sobre estructuras narrativas pues están moi claras, están moi utilizadas están moi muy moi definidas ela poderá decir efectivamente con razón que, que ao caso do do, do canadiense puo pues, utiliza só para dar unha muleta personal o que si non sería un montón de números e de defeitos de eh, históricos que non chamaría gan naide é igual que faguela fano todos os podcast e todos os escritores de reportajes e nun é eh, particularmente raro eh, pero claro ao final, do que te acordas é de iso, é por iso o fan, porque é o que te o que te atrae, é o gancho que, que tenen, e é do que te vas a acordar. Pues eu, eu... Entonces, que seña precisamente ese, o, o sitio onde encontraron o problema. A ver, se si tuveses dito que en Isis eran 15.000 personas e ao final fosen de 8.000 ou 12.000 ou 9.000, pues non é igual o fallo máis importante, pero non te vas a... Tres anos despois non, non van a dar xa volta ao seu podcast por eso, pero que o gancho principal da súa historia e estuves contando unha milonga, pois si sí que máis escandaloso, non? Sim. Sí. Tambén é curioso que os do Times lle fagan o fact-check agora, cando saliu a historia á luz de, da supuesta falsedad de, do relato canadiense e non xe fixerse no momento no, de, bueno, de sacar aquí, o bueno, a historia é que, efectivamente, isto dice, dice o no comunicado, eh, non o dice por inventarlo, eu, tamén recordaba, o sea, non o dice agora por justificarse, tamén recordaba de, de cando escoitei o podcast, igual que a Tifa e a anos non que seña, que xa no momento... Había versións contradictorias de si mm. realmente estuvera ou non estuvera en Canadá, de si había que facerlle caso ou non facerlle caso a todo o que decía, e o que decían eles era que se sometera a un fact-check todos os feitos que, que, que se puderan rastrear, digamos, e que estaban relativamente convencidos de que había cosas que decía que efectivamente se correspondían con, con metadatos das, imágenes, das fotos que sacara, etc., etc., que non era... Mm -hmm. O sea, que non é que crees todo a cegas. Precisamente tamén, unha parte do, do, que, do que me chamou a atención é que o paisano que empeza a criticar o non, non fío de Twitter que, que vos pasei, tamén dá a sensación de que a muller pues, se creou todo o que dixo e eu recordo de, de estar escuitando o podcast e es, de escuitar Pois pues eso, que decían que facían comprobacións Que non no, que, que no se fiaban del de todo, etc, etc Si, eu... Si, sí, sí, eso é es certo Eu, eu entreime do, do asunto po, por ti, ¿no? eh, que mandaches o, o enlace eh, E non investiguei tampouco moito máis ¿no? E de feito, se non trouxeras ti aquí o tema, verdad? Eh, tamén quería preguntarvos de De cuanto invalidaba esto... Eh, digamos o, o, o, o, digamos a opinión que tiña sobre, sobre Caliphate Eu de, teño a sensación Eu escoitei no, escoitei no ano pasado Escoitei no hai menos que vosotros E de feito, se non recordo mal falei, Falamos disto eh, Creo que no episodio que estamos a punto de editar Que é o do, que estou eu con pendiente de editar Que é o, o que gravamos en dezembre de, de 2019 e de feito vamos creo que falaremos eh o, digamos os oyentes os eh, xa se, se nos están escoitando agora igual xa escoitaron tamén o que tiñamos que decir de califeito o ano pasado, ¿no? En calquer caso eu non como digo, non investiguei máis, tampouco entrei moito na polémica sobre o que opinaban de, de, de Rockmini Eh, non seguín aí no fío non seguínse xente que máis o criticaba máis, pero xa desde o primeiro momento quedeime coa sensación de que non me parecía un tema tan central o digamos o que, non que, que de verdad que non invalidaba moito eh, o, o, o, o, o o programa en sí de feita hai unha cosa que, que sí que me parece e que sí que recordo tamén que me pareceu no momento que invalidaba hasta cierto punto o no invalidaba pero ponía en cuestión hasta cierto punto a su casi a su ética como periodista era cando eh, explicaba que que y funcionaba como gobierno realmente de, de, de esas zonas de que había papeles de juicios e de eh, juicio si sí, eh, juicios administrativos etcétera etcétera es que os coyeran que os llevaran que os estaba estudiando él es pola súa conta, se cabe xa danai a mí eso parece realmente o máis o máis grave do podcast no, no momento, sigo sin entender como poden dicirlo tan, tan felizmente de, sí, no, que pues, es... eso, tamén o eh, Miquel Allestarán, que é un periodista é eh, un freelance, bueno, non sei se si é freelance ou se si traballa para a vanguardia tal, pero bueno, é español, é traballa en Oriente Medio e ten un libro sobre Isis, sobre as ruínas de Isis No que tamén fixo, poder entrar nun... Supuestamente, cando liberaron os rusos, os americanos, os sirios, os turcos, o que en fose, o que lles interesaba aos gobiernos dos seus países, os militares o coyeron e xa o levaron. E, o resto era palla burocrática e administrativa, que podía ser interesante desde un punto de vista periodístico, pero que que un paisano le roubara dúas galinhas a outro e de, de, xo, meteran unha multa por eso, pois, no, basicamente, a CIA importaba xe Si, a CIA importara pouquiño pero o paisano que lle roubara unhas galinhas ahora non ten ningún registro escrito de que o paisano lle roubou unhas galinhas. Porque unha periodista sí, do no, New pero... York Times decidiu que lle apetecía... Non esas historias. Una, una vez que ese registro está nun estado que, que se foi ao garete nunha guerra, obviamente eh é o teu, ou menos o teu problema, no ter o registro. Supoño que si. Sí. Sup, supoño que si sí. ao final non igual non é grave o, o tal, pero a min chamou má atención naquele momento e é a sensación de que ao principio o, o a historia do canadiense era un pouco o gancho inicial é que pouco a pouco iba rotando hacia outras, hacia outras cousas, o podcast este, o Caliphate, e sí. que as outras cousas eran a raíz da documentación que se traduxeran de, de, de ali, así, dunha maneira, tanto... Sí, bueno, pues, Relegaron a unha no sé si. ciudad Recientemente liberada E coñeron todo o que había por el tirado Dixemos que non Investiguei, pero unha cosa que si sí fixen foi Reescoitei o último episodio Do The Caliphate, estos días uh -huh. eh, Escoitei a intro que dura Como cinco minutos e tal e cual A intro quer decir o piloto, ou non sei o episodio cero Eh, despois escoitei escoite o último capítulo Que se chama como One Year Later O eh, último capítulo sí si que é verdad que é moi centrado en, eh, no, neste Nesta persona abu Josefa ou como se diga eh, eh, Moita moi parte de entrevista no? Pero pero Si me deu como para recordar Precisamente esta parte do Espolio dos documentos que De feito se non recordo mal Menciona que unha vez despós de analizados entregaron as autoridades canadienses se si non me equivoco eh, eu a verdad que a min escapaseme un pouco eh, cal lea ética do periodista de guerra sinceramente, a non é un tema que, que nin sei nada, nin a verdad que me puxen a pensar moito, pero bueno eh, digamos non sei a verdad que non sei que opinar sobre o expolio que está que que, que pues, supongo se supoño que se puede llamar expolio de alguna manera, ¿no? Esto que esto que está bien. haciendo, pero pero sí que sí que creo que tiene valor periodístico, la verdad. No sé si se, se está bien, mejor o peor. No eh, sé yo. Coller algo, un papel que está tirado no medio dunas ruínas e que se non o colles tú, pois pues, o colle calquera outro periodista e se non o o leva o vento ou lle por encima ou tal, pois pues, non me pa non me parece un expolio realmente. Non é algo, non é como entrar nun nun edificio gubernamental funcional e ir a, a registro rexistro e arranpar con todo. No, no, non, quería decir expolio con, digamos, con digamos Con, con mala fe o con, con, con desprecio no eh, eh, pretendía ser eh, fue la palabra que más descriptiva que es traslado el... si sí, otra tra, no sé traslado no sería sé, ilícito o al legal o que fuera no no sé qué ahora que no sé no soy sé balzo documental no sé qué opinar pero yo mmm, no sé si me parece cambio de servidor no sé si me parece mal como a ti no eh? que estás ahora irónicamente irónicamente eh, o sarcásticamente tratando o, o que no me parece mal como como dirrama a verdad pero pero sí que digamos ao final o que conta que sacaron deses documentos eh, de, de, de, o polo que recordo Desas de, de cousas como funcionaba eh, isis e eh, pues, a verdad e eh, outras comunicacións e eh, outros outras fuentes que ten a mí non me parece que, que vamos estar interesado por se refan algo ou por se sacan algún episodio eh, de Some year later o algo así Explicando que pasa Pero también recuerdo que Falaban moito de con dudas ¿no? Decir, miren, estamos entrevistando a esto Pero tenemos muchas dudas O que estaba no de, de si esta persona estuvo o no estuvo eh, de, Vamos, tengo la sensación de, de De que sí que utilizan mucho como gancho Pero que no... Vamos A mí a mi opinión moito sobre no Calified, mucho no sobre Call of Duty No me cambió mucho Sobre... Se ya poden colar máis ou menos a Rockmini Pois, pues, home, eso pues, Igual sí, pero a verdad que tampoco, tampoco A tiña tampoco como tan referencia ¿no? Pero enten, entendo o que dís eh. Eh, Entendo, igual eh, eh, Solidarízome máis ou estou máis cerca de ti Con eh, o co caso de Casteldefels E Ripolls, ese tipo de detalles Si sí que estou contigo Que si que, sí que eh, Bueno, suponho que non está non está demais ¿no? Sempre dar un puntiño de, de, de escepticismo De non quererse todo a, a cegas é ¿no, eh? Eu penso que Penso que Si, sí, pero cállate. ao final é que a historia é que un acaba caendo sempre nas... Son problemas que ten todo o mundo. Un... Por unha parte, esa cousa do prestigio do nombre, de decir, se si o, si o dice o New York Times, que ao final é unha cousa que incluso fui trending topic antes en New York Times, non me acuerdo que, eh, pone a España como ejemplo de non sei que ou de non sei que outra cousa, e ao final, era un montón de xente dicindo, bueno, New York Times, el New York Times, escribe o George Carlin, o sea, George Carlin, John Carlin, que todo o mundo conoce, vaya, que non é... E o final é iso. El Financial Times dice que tal, e o Financial Times, pues, pois, será o corresponsal de do, do Financial en España, que será, pues, pois, que enseña unha persona coas súas propias opinións, e as súas. además que o millor está pois, non é Rafael Binder e é que ao final sabes que nes son, que tampouco. Eh, entón, hai unha desas cousas de decir, bueno, non vou a, a poñerme a... É unha cousa que recordo do, de, do momento do atentado, de decir, bueno, paso completamente dos medios españoles, porque xa sei porque lo van tirar, ou paso completamente de, de meterme no, no hashtag de, do atentado de, de Twitter sin máis, porque sabe Dios como me puede encontrar aquí dentro, voy directamente a timeline de Rugmini Calimachi, y lo que me contó Rugmini Calimachi es que, me é que eh, Ripoll está en la playa, al lado de Barcelona, que Messi vive allí. Entonces dices tú, bueno, pues entonces salgo de Twitter, sí. realmente <risas> daré ahí mañana, cuando te llevas cosas un poco claras sales de un sitio para meterte ou sales dun evitas un problema, pero a base de meterte noutro, é como, como das notas de de Inglaterra. Sí, que, ao final eh, o, o, o decir, irte a un medio internacional para unha noticia que a ti che colle en algo local, pois non non é máis, non parece máis apertado pa buscar Eh, un que... veracidad, vaya non veracidad, para buscar, si, no veracidad, que si para buscar la... atención ao detalle tal si sí que está ben para o que dices tú de ser o que me van contar por aquí sí, escapar da... no, no sé si, escapar non sei se objetividad, porque ao final tampouco é que señan sí, objetivos no no pillades longe pero pillades sí. longe pues, non tenen os mesmos vicios adquiridos que tenen os que contan a historia desde cerca, ¿no? non tenen o partidismo O, o mismo partidismo tenemos seu propio pero como no se afecta si tra y si otra no pues bueno dentro de lo que cabe pues podés fiarte lo que dicen sí. pero claro tengo sí. sí. no sé si quieres comentar eh, what's bringing you joy lately. hay que empezar a chamar whats making us happy creo que, que nos pido corpus sí. en dejar, asumir pero que yo, yo nunca lle... nunca use o término oficial en eh... Oficial, si sí. O primer fumo original Pois si, sí, si, sí. eh... non sei se queredes comentar Non é, tu na lista non tens nada eh, Non sei se te Eu... queres comentar Alguna cousa É unha lista non teño nada Pero estuve no pensando eh, Supoño que xa fai o suficiente tempo Que non Que non gravamos Así que vos podo eh, falar dos libros Que me leen este brao especialmente eh, de los sótanos del mundo de Andrés Aguirre que no sé si vos acordáis que yo tenía un, un objetivo para este ano de leerme un montón de libros que me quedaban sin leer eh, sí. de otros anos eh, de Fai Tempo eh, sí. en vez de eso lees libros en eh, no un comprar más libros hasta que no me acabas de leer este Javier. Sí. pero Caín <ríe> como, como en, canto, en canto me coñeron no traballo e, e dixen Vá, pois pues agora vou ter cartas, pois pues mira, vou me gastar alguns cuantos en comprar algún libro entonces cando fun a, a Galicia, pasei pola trama eh, Que é a miña librería favorita desde fai pues, 20 anos E que asumo que estuveron pasando mal, pois estarían pechados e demais E dixen, vou, es facer gasto Entón compreime ali cinco libros Eh, un dos cuales foi eh, En los sótanos del mundo, de Anderiza Aguirre, que é un periodista que, a falta de saber si, si se apellida, si sabe por qué, o sea, si sabe que en galego hai griegas ou non, eh, teñolle fe, eh, teñolle simpat... Sí, resultame simpático, e, aparte de eso, ten a particularidade de que tampouco que se meta en non fai periodismo de datos, nin periodismo partidista, nin fai nin hai ningun razón pola cual eh se lle poida acabar cancelando a este home. É un señor que viaxa e que conta os seus viaxes, e eh, que ten moita gracia falando ou moita gracia escribindo, e eh, pois non sei, eso, que me cae moi simpático. É que o seu libro de Los sótanos del mundo, que é un libro que reedita agora eh libros Cercao se levaba escrito desde 2000 ou unha cosa así e é un libro no qual eh, foi con un montón de expedicionarios vascos eh, que decidiron eh, en plena fiebre especificamente de vascos, pero en general por subir a oito miles e demais, cando estaba de moda pues, eh, todas est estaba completando os seus oito miles, Juanito Llarzaba, Lezón e Pasaban eh, e demais pois pues estes decidiron irse aos sátanos do mundo en vez de aos techos do mundo e eh, foron ao punto máis baixo de cada continente que son normalmente desiertos nos cuales fai un calor de la leche eh, completamente eh, imposibles imposible vivir neles eh, eh, com, pues, non sei, é unha crónica de viaxe de, de un rapaz recién salido da, da universidade que estaba pues, nun nun punto nun deserto en, en Australia a 50 grados á sombra. Eh, e un outro deserto en Estados Unidos, e noutro desierto en na Patagonia. En general, pues, non conta nada que seña moi revelador, ni moi importante, moi en fin, que non che cambia a vida, pero é un libro moi agradable eh, que me gustou moito. Pero pre pregúntame, dixeches os sitios máis baixos de cada continente Entonces, en, en, en término de presión, pero non en término cima, non un furado na terra, que pois sei que non sei a cantos baixo, miles de metros. Non baixo a unha mina, nin es, se polo o, o foso das Marianas, senon iso, Va, vale, vale. moi moi sí. vale, vale, vale, porque... Non se foi a, a península de cola o, o taladro máis profundo eso. feito polo home. Eso é, aí está. Cosas. Eloi, tú te salgo Pois é o que teño parece, Pero casi prefiero que contestí este Que temos eh, este que nos ibas contarte primeiro Porque o meu vai parecer que non estamos de acuerdo Pero está medio relacionado ou eh, En baico sí. tema ¿no? Entón non sei sé si se queres contarte o primeiro o teu ah, no. O meu é moi rápido O meu que vi no Twitter hoxe Que van sacar Puxo Laura Derg no seu Twitter que... que sacan unha peli nova De Jurassic Park con reparto original, o sea, con, con Jeff Goldblum, con Sam Neill, bueno, no sé, con él, y vamos, yo he encantado, no, no vingas de Chris Pratt, como si no existiesen, que, que Chris, bueno, pero Chris Pratt sale, que también está dentro no. de, no postes, así, ah, oh. Ya. Yeah. <ríe> Ahora va a ter que velas. Borra de isto. ¿no? Eu eu solo... No, no, no, quédome ca a liña de arriba do cos nada, nada. Cancelamos aquí. Sa pero Cancelamos eh, está, está, está más está en baixo, eh? Eso é unha señal, eh? Sí, sí, sí. Ver, eh, Eu enterei por Laura Dern. Eu, solo, que, eu das novas solo vin, solo vin a primeira. Eh, é a primeira vez que me que me intero dunha peli porque a prota mo conta directamente. Pois, <risa> pues, eu bueno, yeah. eu sí, bin... a verdade é que é moi raro ver no no, no timeline de Laura Dern @ramaford get ready for. <risa> saludo, Laura, gracias por escucharme. Sí, a sí, todos los tílenos. De Jurassic World, la verdad, es que solo vin a primera, digamos, del reboot. No me gustó nada, entonces cando cuando, cuando compartisteis esto, pues no me emocioné tanto, ¿no? Pero tengo curiosidad, tengo curiosidad. Aparte, o cartel se si obedez, pues tengo un... Bueno, a mí me parece que es un, un T-Rex, parece, ¿no? No sé. sí, pero bueno, ese é o emblema típico de, de Jurassic Park Tampouco te fies tú sí. de que vayan a ter T-Rex Solo por eso E o sello De todas formas eh, Para mí Jurassic Park solo vía unha E ahora o millor hai dúas <ríe> Poder recomendarvos que... unha unha cousa que non tamén que ver Venga Hai dúas TED Talks do, do diseñador gráfico E eh, Que, que fixo o póster original de... O póster original non, a, a funda do libro ou a portada do libro na cual se basou o póster original de Jurassic Park, que se chama eh, Chip Kid, un tipo moi peculiar. Eh, gustou-me moito, gustou-me as dúas charras. Fala levemente de como selle ocurriu a historia da portada do, de Jurassic Park, eh, de, de moitas outras portadas, eh, de tal. En fin, sem máis. Muy bien. Bueno. Bueno, é o que iba a traer tamén está eh, vai parecer que estamos a que o temos todo em eh, falado de antes, pero eh sí. de... é un problema que ten este podcast que parece que está demasiado sí, demasiado igual, preparado. Igual é que non estamos. <risa> bueno, hey, pero parece que eu, por exemplo, queremos traer os mesmos temas todos. Eso bueno, igual o que fala mal é de nosoutros non da preparación do podcast. Pero mm, o que iba a traer é que Eh, unha das cousas que me, me estuveron Entretendo este ultimamente É un novo podcast Que levo escoitando eh, pues, A verdad que devem empezar por aí por junio Algo así Que se chama Terrible Lizards E vai de dinosaurios eh, eh, eh, Presenta Polo que teño entendido Ao final é eh, un doutor en paleontoloxía Ou en zooloxía ou algo así eh, David Hohn E eh, eh, Easy Lawrence Easy Lawrence debe ten máis pinta de De, da, da comediante do, Da parella E, e nada, levo descoitado algo así como eh, Seis ou sete capítulos A verdad eh, Retrotraeron moi moito a infancia no? Desa de de un pouco Esa fascinación dos nenos Por, ou polo menos, eu autúbena nosese, non sei se, se vosoutros, un pouco por por polos dinosaurio, dinosaurios eh, eh, en general pola por esa, digamos, parte da zoología ¿verdad? Eh, me fala de, de, bueno, de, de, de do proceso un pouco de descubrimento e eh, eh, eh, dos animales en si, sí, eh, de primeira man e eh, con información moi boa, e eh, a verdade que eu eh, estou estou bastante entretido e eh, Eh, eh eh enseña e entretiene como se suele decir, Pero, claro, ten que ten que, non sei se vosoutros, pero que ten que haber esa ou por menos esa nostalgia da fascinación coa os dinosaurios ou algo así, senon, pois pues non é o podcast para ti, claramente. Sí, sí, eu eh teño apuntado xa eh eso. O sea, en en na <risas> empezaron agora a segunda temporada, pero aínda vou máis tarde. Sí, sí. no, pues, porque si sí que tenha fascinación esa, además, acórdome eh dun chaval que fóra a que apostamos eh dicindo, pues, un neno que tería 8 ou 9 anos, os mismos que tería eu daquela época, pois pues, dicindo, pois pues, poñedeme unha imagen imaxe dun dinosaurio e eu xeibo dicir que especie é. A mim parecía má cousa má sencilla do mundo. <risos> Eles sabían, se todos, sabía incluso o que fallou ali el en directo na tele, con los nervios, supoño. Eh, e, e ao final ganaron o programa. Era unha cousa o máis, vamos, totalmente trivial. Eh, e nada, moi indignado muy estaba. In... Ali, A toa primeira indignación co A... éxito do A toa primeira indignación na tele, de sobre da tele, no sí. que che provocou por pues, pues nada para que teña esa nostalgia un récord de esa fascinación o esté interesado en general sobre cómo un poco funcionan las cosas a mí la verdad que eh, parece me... sí, de casualidad nos se escucha o neno que teña a no esa misma edad que participó no apostamos eso estaría eso eso sí que sería eso sí que sí que sería curioso pero pero nada se para ese tipo de intereses yo creo que ese puede ser un podcast para pa, ta tiene Que se Terrible Lizard Terrible, terrible lizard. lizard Que realmente en palabras de los mismos Pues Bueno, no, no critican O su propio nombre, o su propio Podcast, pero Ya eh, falaron Binosaurio significa Terrible Lizard en latín Pero ellos mismos Claro, ellos mismos eh, Tenen falado Que no son lizards Entonces ese tipo de cosas Él, Como como podéis imaginar él digamos corrige muito esas eh, esas esas equivocaciones populares que hay sobre ciertos sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, pero bueno, okay. eh, es, un, es un nombre fácil de recordar desde luego.